בעזרת השם מטבח, ספר ליקודי תפילות, תפילת צדיק ח', מיוסד על תורה ק"ח בליקודי מוהר"ן. רב חי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. ריבונו של עולם מלא רחמים. הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. אתה יודע את לבבי הנשבר, הנדכה והנכאה. מבית משמיים וראה למי עוללת כה, ראנה בעוני מלא רחמים. חוס על שבירת לבבי הנשבר לשברי שברים. כפטיש שפוצץ אלא כן נתפוצץ ונשבר לבבי. כי מחשבות לבבי מפוזרים ונידחים בקצה ארץ האמת. כי אני החייב מכל הצדדים. אבל אתה יודע כי לא להכניסך נתכוונתי חלילה, כי רצוני לעשות רצונך, אך שעור שבייסע מעכב אותי. וכבר כתבת על עצמך שכל כוחות העץ הרע וכלותיו המחטיאים את בני אדם הכל ממך. ואתה מתחרט עליהם בכל יום על שבראתם ונתת להם כוח כזה, כמו שכתוב, ואשר הראותי, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה. וכתיב למה תטענו אדוני מדרכך תקשיח ליבנו מיראתך. ריבונו של עולם אתה יודע רזו עולם ותעלומות סטרי קול חי אתה חופש כל חדרי וטרנרו בוחן כליות ולב. אתה יודע כי אין לי שום שמיכה ותקווה לטוב אמיתי ונצחי כי אם על ידי מה שאני מפרש שיחתי לפניך בעל הרחמים. אבל לפניך נגלו כל תעלומות לב ואתה יודע כמה קשה וכבד עליי גם זה בעצמו. כי מבלבלים אותי ומונעים אותי מזה מאוד. ואפילו אם לפעמים בחמלתך הגדולה אתה שולח לי איזה דיבורים, ואני מתחיל לפרש שיחתי ולבי אמר לפניך, בתוך כך נסתם לבבי באמצע הדיבור, ואני נשאר משתומם כמי שנתעלם בתוך דבריו ממש. כמו כן פתאום נסתלק הדיבור ממני, ולבבי עטום ומחשבותיי טמאים, ואיני יודע מה לעשות. כי פתאום נעלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית. נעלמתי דומיה, יחשיתי מטוב וכאבי נעקר, ונדמתי כמו נסוג החור ממך חלילה, ואתה כמסתיר פנים ממני. כבר גילית אוזננו שכל זה נמשך על ידי פגם אמונה שנחשב כעבודה זרה. ועתה, מה יעשה אבי שבשמיים לכפר על כל זה? לתקן ולכפר על כל האירועים והמחשבות רעות ורעיונים מבולבלים העולים על רוחי, ובפרט האירועי עבודה זרה שהם פגם אמונה שהם קשים מהכל. אוי, מה יפה שתשיב פניך אליי, ואני אשוב אליך באמת, מתי אזכה לזה? מתי אבוא וראה פני אלוהים? מתי, מתי, מתי? מתי אזכה לאמונה שלמה וחזקה ונכונה, עד לפרש שיחתי לפניך פנים בפנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ולא יהיה שום מסך המבדיל ביני ובינך. מרחם עלי בעל הרחמים וזקני ועוזרני וראשייני, שארגיל את עצמי להתענח הנחה גדולה מעומק הלב באמת על גודל רחוקי מיוחד על ידי עוונותיים ורבים, ובפרט על פגם האמונה אשר על ידי זה נסתם פי באמצע דיבורי ונפלתי כמו משמיים לארץ. זקני להרגיש כאבי ומכאובי העצום באמת עד שתענח הנחה אמיתית מעומק הלב וירוכי נשבר בקרבי באמת. באופן שיתערור רחמיך האמיתיים עלי, ויעלה, ויבוא, ויגיע, וייראה, ויירצה לפניך, ערוכי הנשבר על ידי הנחתי, כאילו הקרבתי קורבן עולה לפניך, שהיא באה לכפר על הרהורי הלב. ובחמלתך הגדולה תפתח את ידך ברחמים וברצון, ותחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת. ועל ידי הרוח שהוציא והרוח שאכניס בשעת ההנחה. על ידי זה תמשיך על היערה גדולה מהשם, על ידי פסוק פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ועל ידי זה תחתוך ותנסר את נפשי ונשמתי מבחינת אחור באחור, ותחזירני ותשיבני אליך בבחינת פנים בפנים. אבינו שבשמיים אל מלך נאמן אל אמונה. כי אתה יודע את כל מה שעובר עלינו על כל אחד ואחד בעניין האמונה הקדושה. כי בהחמך רבים ובאהבתך הגדולה את עמך ישראל, חמלת עלינו ונתת בתוכנו אמונתך הקדושה אשר ירשנו מאבותינו. אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אך מעוצם ריבוי עוונותיי עדיין עולים על הלב מחשבות חוץ שהן כנגד אמונתך הקדושה, אשר זה עיקר התרחקות והסתרת פנים וצרה גדולה מכל הצרות שבעולם. כמו שכתוב על, על, אוקי, על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני כל הרעות האלה. החם עלינו מלא רחמים ברחמים גדולים, ברחמים רבים לשומרנו, והצילנו מעטה מכל מיני כפירות והרהורים ומחשבות שהם כנגד אמונתך הקדושה. רק נזכה לאחוז בדרכי אבותינו הקדושים להאמין בך, אדוני אלוהינו, ובתורתך הקדושה ובצדיקיך האמיתיים, באמונה שלמה, זכה ונכונה. ותהיה אמונה חזקה כל כך, כאילו אני רואה אותך תתברך עין בעין. באופן שעל ידי זה תהיה יראתך על פניי זו הבושה לבלתי יחטא עוד שום חטא ועוון. ולא אפגום עוד שום פגם כלל. ובכל עת שירצה להעלות על דעתי חס ושלום איזו מחשבה של איזו תאווה ורצון שהוא נגד רצונך תיפול עלי תכף, אימה ופחד, ויראה ובושה גדולה מפניך, אשר אתה עומד עלי בכל עת ורגע, ורואה במעשיי, ויודע צפון ליבי ומחשבותיי, כי מפניך לא אסתר, כי מלא כל הארץ כבודך. וכמו שכתוב, אם אסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאום ה', הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. ואזכה על ידי תוקפי האמונה הקדושה להתפלל ולהתחנן ולהתבודד ולפרש כל שיחתי לפניך תמיד בלב שלם ובמחשבה נכונה, שתהיה המחשבה קשורה לדיבורי התפילה בקשר אמיץ וחזק, בלי שום פנייה ובלי שום נטייה אל הצד כלל חס ושלום. ויהיו כל דבריי ושיחותיי עמך פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. פה אל פה עמך את כל אשר עם לבבי, ואשפוך את נפשי כמיים נוכח פניך אדוני. ואספר לפניך את כל ליבי ברחמים ותחנונים, בדברי חן ורצוי ופיוס, בלב נשבר ונדכה באמת, כבן המתחטא לפני אביו. עד אשר יחמרו רחמיך עלי, ויהמו מהרך על גודל רחוקים ממך עדנה. ותתחיל מעתה להושיעני ישועה שלמה ואמיתית לנצח, שאזכה מעתה לשוב אליך באמת בשלמות. ותוליכני ותדריכני באמיתך בכל עת ורגע, ולא עשו עוד מרצונך ימין ושמאל. ותחמול עלי ותרחם עלי כיחמי אב על הבן, ותושיעני בכל עת בכל מיני ישועות, ותקרבני בכל מיני התקרבות לנצח. ולא נסוג ממך ותחיינו ובשמך נקרא. אדוני אלוהים צבאות אשיבנו ער פניך ונבשיה, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.